Kapitola 11. Byl pak nemocen nějaký Lazar z Betany z městečka Marie a Marty, sestry její. A to byla ta Maria, kteráž pomazala pána mastí a vytřela nohy jeho vlasy svými, jejíž bratr Lazar byl nemocen. Tedy poslali k němu ty sestry Škouce, pane aj ten, kterého miluješ, nemocen jest. A uslyšav to Ježíš řekl. Nemoc ta není k smrti, ale pro slávu boží, aby oslaven byl syn boží skrzení. Miloval pak Ježíš Martu i sestru její i Lazara. A jakž uslyšel, že by nemocen byl, tedy pozůstal za dva dní na tom místě, kdež byl. Potom pak dí učedlníkům. Pojďme zase do judstva. Řekli jemu učedlníci. Mistře, nyní hledali tě židé kamenovati a zase tam chceš jít Odpověděl Ježíš, Zdaliž není 12. hodin za den? Chodí-li kdo vedne, dne, neurazí se, nebo světlo tohoto světa vidí. Pakliť by kdo chodil v noci, urazí se, nebo světla není v něm. To pověděl a potom dílím. Lazar, přítel náš, spí, ale jduť, abych jej ze sna probudil. I řekli učedlníci jeho, pane, liť zdráv bude. Ale Ježíš řekl o smrti jeho, oni pak domnívali se, že by o spání sná mluvil. Tedy řekl jim Ježíš zjevně, Lazar umřel. A raduji se pro vás, že jsem tam nebyl, abyste věřili, ale pojďme k němu. I řekl Tomáš, který slove Didymus spolu učedlníkům, pojďme i my, abychom zemřeli s ním. Přišel tedy Ježíš a nalezl ho již čtyři dní v hrobě pochovaného. Byla pak Betany blízko od Jeruzaléma okolo honů 15. Mnozí pak ze Židů byli přišli k Martě a Marii, aby je těšili pro bratra jejich. Tedy Marta, jakž uslyšela, že Ježíš jde, vyšla proti němu, ale Maria doma seděla. I řekla Marta Ježíšovi, pane, kdyby jsi byl zde, bratr můj byl by neumřel. Ale jiný nít vím, že školi požádal bys od Boha, dá tobě Bůh. Jíji Ježíš, staneť, bratr tvůj. Řekla jemu Marta, vím, že vstane při skříšení v den nejposlednější. Řekl Ježíš, já jsem kříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude. A každý, kdož je živ a věří ve mne, neumřeť na věky. Ježíšli tomu? Řekla jemu, ovšem pane, já jsem uvěřila, že jsi ty Kristus, syn Boží, kterýž měl přijít na svět. Když to pověděla, odešla a zavolala tajně Marie, sestry své řkouci. Mistr zde jest a volá tebe. Ona jakž uslyšela, vstala rychle a šla k němu. Ještě pak byl Ježíš nepřišel do městečka, ale byl na tom místě, kdež vyšla byla proti němu Marta. Tedy Židé, kteří s ním byli v domě a těšili ji, viděvše Marí, že rychle vstala a vyšla, šli za ní zkouce, jde k hrobu, aby tam plakala. Ale Maria, když tam přišla, když byl Ježíš, uzřevši jej, padla k nohám jeho, zkusí jemu. Pane, bys ty byl zde, bratr můj, byl by neumřel. Ježíš pak, jakž uzřel a napláče i Židy, kteří byli s ní, přišli, ani plačí, Zastonal duchem a skormoutil se. A řekl, kde jste jej položili? Řkou je mu, pane, pojď a pohleď. I zaplakal Ježíš. Tedy řekli židé, aj kterak ho miloval. Někteří pak z nich řekli, nemohl již tento, kterýž otevřel oči slepého, učiniti, aby tento neumřel? Ježíš pak opět zastonav sám sobě přišel k hrobu. Byla pak jeskyně a kámen byl svrchu položen na ní. Dí Ježíš, kámen. Řekla jemu Marta, sestra toho mrtvého. Pane, již smrdí, nebo čtyři dní v hrobě jest. Díji Ježíš, však jsem řekl, že budeš-li věřití, uzříš slávu boží. Tedy zdvihli kámen, kdež byl ten mrtvý pochován. Ježíš pak pozdvihl z hůru očí a řekl. Oče, Děkuji tobě, že jsi mne slyšel. Já zajisté vím, že mne vždycky slyšíš, ale pro zástup, kterýž okolo stojí, řekl jsem, aby věřili, že jsi tím neposlal. A to pověděv, zavolal hlasem velikým. Lazaře, pojď ven! I vyšel ten, kterýž byl umřel, je svázané ruce i nohy rouchami a tvář jeho šatem byla ovinuta. Řekl jim Ježíš, rozvěžteš jej a nechte, ať odejde. Tedy mnozí z židů, kteříž byli, přišli k Marii, vše, co učinil Ježíš, uvěřili v něho. Někteří pak z nich odešli k Farizeům a pověděli jim, co učinil Ježíš. I sešli se přední ní kněži a farizeové v radu a pravili, co učiníme, nebo tento člověk divy mnohé činí. Necháme-li ho tak, všichni uvěří v něho, i přijdou římané a odejmou místo naše i lid. Jeden pak z nich, Kajfáš, nejvyšším knězem by v toho léta řekl jim, vy nic nevíte, aniž přemýšlíte, že je užitečné nám, aby jeden člověk umřel za lid a ne, aby všetkem tento národ zahynul. Toho pak neřekl sám od sebe, ale nejvyšším knězem by v léta toho prorokoval, že měl Ježíš umřítí za tento národ. A netoliko za tento národ, ale také, aby syny boží rozptýlené zhromáždil v jedno. Protož od toho dne radu společně drželi, aby jej zabili. Ježíš pak již nechodil zjevně mezi Židy, ale odešel o tu do krajiny blízko pouště, do města, které slove Efraim, a tu bydlil s učedlníky svými. Byla pak blízko Veliká noc židovská, Išli mnozí do Jeruzaléma, krajnité před velikonocí, aby se očistili. I hledali Ježíše a rozmlouvali ve spolek v chrámě stojíce. Co se vám zdá, že nepřišel k svátku? Vydali pak byli přední kněží a farizeové mandát, jestliže by kdo zvěděl, kde by byl, aby pověděl, aby jej jali.